Silvie Strauß Eta Heidelberg ekoa naiz. Eta ala ere, esaten duzu aldemaniako azarela, baina Euskaraz esaten duzu. Nola ikasi duzu Euskara? Ba, istorio luzea da. Ze <laughs> merez enuen en inoiz benetan errabaki Euskarra ikasi nahi dudala. Ba, ezik eta, bueno, dena hasi zen nire mugikor benriarekin. egun batean nibilinen zen beginreatzen ze izkuntzaetan jarri daiteken. Eta ikusi noen izkuntzaan artean Euskaraz. Eta uh, esotikoena zenez ba, pentsatu nuen horri ba, horrela janriko dut, horri ikusi dut, Eta horruan uh, mobilia euskanraz janri nuen eta horrela utzi nuen, naiz eta esen Eta, uh, bueno, hilabete batzuk enruago pentsatu nuen, ba askenean jakin naidu, biska bat izkuntza horri buruz, nola funtzionatzen duen eta horri Eta orduan errosi duen limuruska txiki bat, eskanra limurus, eta horrekin hasi nintzen. Se, bat, horri inrakurin nuenean ean, nintzen, ze nire eskanria den izkuntza. Eske nik orduan rate inglesez nekien eta franxesez, eta eskanra gustiz ezberdin jasen. Eta gauza batzuk zeuden... Dengo etsitzadan burugatu horrelako gauzak egon daitezke nek hizkuntza batean, Matan horrekin hasi nintzen pixkanaka ikasten askoten asko gersatzen zitzairaalko da... orduan oraindik etzen euskan hemezortzi urte, ezta eta zaintzuk yes. izan ziren zure traszenak euskara ikasteko. Hasienan nolako limuruska txiki txiki bat oin arrezko gauzak esplikatzen dituena, eta gengo eduuen hasiengatik beharez, e interneten gauzak, irrakotzen ibili nintzen, asianran, bueno, Wikipediaan artikulu bat irrakotzen egon nintzen, eta ikusi nuen, ah, Euskarra zenre baltago, bueno, beginratuko dut. Eta olako gauzak, eta gengo enrosi nuen e, iztegi bat, eta gramatika liburu bat, eta hoiekin bueno, gehiago sakondu nuen. Eta gaur egun primeran hitz egiten duzu bainera, Usteut kantuek ere lagundu zizutela lagu oker ez banaiz. Bai, kantuaek beti asko laguntzen dute hizkuntza batik hasteko. Ze gasak asko sobetu gogoratzen dituzu eta ahoskenre halantzen duzu eta hau no, bai. Gainera, ohiartzunerara etorri zinen? Bai. <laughs> eh, hizkuntza hauetzeko nola iristen da Alemaniar bat ohiartzun bezalako herri batera? <laughs> bueno, hori kasualitate handi handia zen. Ze Nik pentsatu nuen, bueno, alemanean nahiko oikoa, edo oikoa ez dakit, baina bentzat balago jendea, e, eskola bukatu eta genru atzenrera joaten dena, praktikak egitiko nun bait, eta hizkuntza bat praktikatzera. Eta... Buen, eta orduan nik noskin nahi nuen Euskal joan, Eta pentsatu nuen politia izango litzatekeela Euskal Enrakun debatean praktikak egitea. Eta horregatik, nire amaren ideia izan zen, hauken e, e, ratu nituen e, Uldarle Euskaldun batzu. Eta Uldarle tarra imelea nuen e, galetuz ea berren herrian ze Euskanra errakunde dauden eta han igual e, praktikak egiteko aukenra izango nuken. Eta, e, bueno, askok ez zidaten errantzun egia esan, baina adibidez urratzundik errantzun zidaten eta oso jatonrak inruditu zitzaizkidan eta urregatik errabak inuen urratzunera etortzera. Hori, e, ikasketa prozesu hau, e, noiz hasi izan gutxi orain horrein dela zen bademora? E, sei urte. Sei urte. Bai. Oia hartzen ez zen bademora pasatu zenuen? 6 bete. Eta gero, bueltatu zinen Alemaniara, ezta? Bai. Eta ikasketak hasi zenituen? Bai, izkuntza lanritza kompagatzalia ikasten eta oso oso guztua nago, niretzako perfektua da. Eta horain, gazte izen gaude, nahiz Alemania da inoet horri, egitera, nolatan bukatu duz hemen? Horri askoz normalagoa da, zein hemenago erasmus ikaste moduan, Ma, eta ba, ze pentsatu nuen benriz e, eto horri nahi nuela euskal herria, e, eta hemen ikasteko, eta ba, hemen euskal filologiako inrakaskeiak herri nahiz egiten noren, eta gustu bueno, oren bi biaste baino estinra hemen naguela, baina ongariate gustura naguko. Pertsuak ere egin izan dituzu. Harrigarria da guretzako ikusten eh, nola e hizkuntza ikasi berri duen norbaitek pertsuak egiteko gaitasun ere eke Nola sortuitze dizuengogo hori? Justu zurekin bizitzen duelako. <laughs> Beno, Eia yeah, esan lehenago enre, osant enre eskan herria, eruditu zitzaizkidan pertsoaak, mania enekien asko onri muruz, eta ni urlatzunen justu eskan herriko mertsol-lenri txapelketazen, eta ba onrekin ikasin nuen asko ezkeiago mertsol-lenri txapelik eta pilea bat gustatu zitzaidan, eta bueno nik beti poesia idatzi dut alemanez, eta ondregatik nik izan duen Euskan Rehazenre eta ondrela asin nintzen. Bueno, primeram, eh, badago... Eta hitzen bat, Euskarazkoa berezik guztentzaizuna edo guetzaizuna hitz bereziren bat, zuretzako kariñoa diozuna baitasuna zuna diozuna. Ah, bai, horri herre bat dago, horri herren kongorratzeko. Nik momentuz badakit Armeniara zenden, niretzko gokoenamonia lia luzin. Zerzen nahi do, horreik? Ilnarki betea. Ah, da usapolita, Armenian bai. ere egontzea, ezta hori ere ikasten naizea eta han ere egon Bai, bai, horri da urraintxe egona izinroa esten Arminian, eta ia urte betetan ramat Arminiara ikastena. Zuretzako zer dira hizkuntzak. Zuretzako hizkuntzak asko enten resatzen zait antzner bait, eta izkuntzak ikasten oso ondo pasatzen dut, eta niri asko gustatzen zait ikustea izkuntzak ezberdinietan zenar modu ezberdinak dauden e, gauzak adien rasteko, edo ze igitzun ra ezberdin dineak dauten, eta ze posibilitate dauden zerbait esateko. Eskarrik asko, miresmen guztiarekin, eta bukatzeko, zerbait esango zen euskaraz ikasten zikasten ausartzen ez denari? Euskanra, beti entzuten da euskanra zaila dela, baina berrez ez da egia. Euskanra egia da oso ezberdina dela. Lehenengo, ba, palin badak izu gazelen frantxezes, inglesez, maurduan euskanra asiengan guz ezpendina da baina genru horri onartu duzunean beste hizkuntzak beste hizkuntza asko baino enresagoa da Eusskara oso enregularra da eta oso logikoa eta horregatik nik esango nuke enresagoa dela ikasteko inglesa edo frantsesa edo lako hizkuntza bat baino. Euzkerrik asko Silvi? Esken asko zuri? nola esango nuke. Aleman iraz, eskarreg asko? Tarmeniraz? Schnnorak ka